Розділ 25. На Марсі невеликий передовий загін людей добудовував куполи з контролем тиску для більшої групи чоловіків та жінок, що мала прибути з наступним кораблем. Робота відбувалася значно швидше, ніж було заплановано за розкладом, оскільки їм безвідмовно допомагали марсіани. Збережений час витратили на підготовку попереднього оцінювання довготривалого плану утримання кисню в пісках Марса, щоб зробити планету сприятливішою для майбутніх людських поколінь. Старішини не допомагали, проте і не заважали цим довготривалим людським планам. Час ще не настав. Їхні медитації наближалися до сильної точки перетину кривих, яка впливатиме на форму марсіанського мистецтва впродовж багатьох тисячоліть. На землі, як і зазвичай, тривали вибори. Поет-новатор опублікував обмеженим накладом збірку віршів, що складалося здебільшого з пунктуаційних знаків та пробілів. Журнал «Час» оглянув її і зробив припущення щодо того, що щоденні записи Асамблеї Федерації можна перекласти у подібний спосіб не без користі для змісту. Поета запросили прочитати лекцію в університеті Чикаго, що він і зробив, вбравшись у діловий костюм, за винятком лише штанів та черевиків. Розпочалася колосальна рекламна кампанія із збільшення масштабів продажу репродуктивних органів рослин для людських потреб. У ній цитували наступні слова місіс Джозеф Тіньвелічі Дуглас. «Я радше сяду їсти за стіл, де не буде серветок» ніж за той, на якому не стоятимуть квіти. Тібетський мудрець з Палермо, Сицилія, у Беверлі-Гілз повідомив про щойно віднайдену давню методику тренувань з йоги для пульсуючого дихання, що значно підвищує одночасно і прана, життєдайна точка енергії в тілі, і космічну привабливість між представниками різних статей. Його чела – духовний учень, той, хто обрав шлях навчання під керівником духовного вчителя. Вбравшись у тканинні підгузки, повинні були стати у позу Маціендра, поки він читав у голос уривки Ригведи. Тим часом його помічник, гуру, перевіряв вміст сумочок у іншій кімнаті. Ні у кого нічого не зникло, поза як його мета полягала в дечому іншому. Президент Сполучених Штатів офіційно оголосив першу неділю листопада Національним Днем Бабусь і спонукав онуків Америки висловити свої привітання квітами. Мережі ритуальних салонів висунули звинувачення у заниженні цін. Єпископи фостерітів після таємної зустрічі оголосили про друге головне церковне диво. Верховний єпископ Дігбі разом з тілом перенісся на небеса, і йому надали статус архангела, таким чином зрівнявши у званні з Фостером. Хоч Фостер і досі був вищим. Чудесні новини з'явилися дещо пізніше, оскільки новий верховний єпископ Г'ю Шорт, компромісний кандидат, якого після численних повторних підрахунків таки прийняла фракція Буна, не відразу отримав небесне схвалення. Л'Юніта та Ну опублікували однаково непохитне викриття підвищення шорта. Ел Осеваторе Романо та Крістіан Сайнс Монітор проігнорували його. «Таймс оф Індія» всією редакцією над ним посміялися. А «Манчестер Гвардіан» повідомив про подію без коментарів. Паства фостерітів у Англії була незначна, проте надзвичайно активна. Самого Дігбі підвищення не порадувало. Людина з Марса втрутився, коли він лише наполовину виконав свою роботу. А той дурний осел-шорт точно все зіпсує. Фостер слухав його з янгольським терпінням, доки Дігбі не стомився, після чого сказав. «Послухай, молодший, ти тепер янгол, тож забудь про це. Вічність – не час для взаємних докорів. Ти також був дурним віслюком, поки не отруїв мене. Потім доволі добре давав собі раду з усім цим. Тепер той Шварт, верховний єпископ, і він теж робитиме все правильно. Ти з цим нічого не вдієш. Те ж саме і з папами. Деякі з них були ще тими типами, доки не отримували звання. Поговори з кимось з них. Вперед, тут немає місця професійним заздрощам. Дігбі трохи заспокоївся, проте попросив про одну річ. Фостер захитав Німбом на знак заперечення. «Ти не можеш до нього торкнутися. Тобі від самого початку не слід було його чіпати. О, ти можеш подати заявку про диво, якщо хочеш виставити себе кривавим дурним. Але, кажу тобі, її відхилять. Ти просто ще не розумієш системи. Марсіани влаштовані своєрідно, і їх устрій відрізняється від нашого. Доки він буде їм потрібен, ми не зможемо його чіпати». Вони самі контролюють це по-своєму. Всесвіт багатогранний, і в ньому для кожного знайдеться певне місце. Шкода, що про цей факт так часто забувають. Хочеш сказати, що цей недомок може прибрати мене, і я маю не звертати на це уваги? Я ж не звернув на це уваги, правда? І допомагаю тобі зараз чи ні? Послухай, треба ще багато чого зробити. Я маю на увазі... Ще чимало до того, як ти зможеш дочекатися призначення на нову посаду. Бос хоча вистав, а не скарг. Якщо тобі потрібен вихідний, щоб заспокоїти свої нерви, візьми його і використай у мусульманському раю. В іншому разі, поправ німб, розправ крила і берися до справи. Чим швидше ти почнеш діяти, як янгол, тим скоріше почнеш почуватися янголом. Будь щасливим, молодший. Дігбі важко зітхнув. «Добре. Я щасливий. З чого мені почати?» Зникнення Дігбі зовсім не турбувало Джубала, тому що він нічого про це не знав, тільки-но про це сповістили. А коли дізнався і у нього з'явилися підозри щодо того, хто саме створив це диво, то викинув ці думки з голови. Якщо Майк доклав до цього руку, він вийшов сухим із води. А взагалі все, що б там не траплялося з верховними єпископами, Ніколи не цікавило Джубала, і він цим не переймався. Важливішим було те, що його родина витримала серйозне потрясіння. І тут Джубал знав, що трапилося. Проте не переймався тим, щоб дізнатися більше. Точніше, Джубал здогадався, що сталося, але не знав з ким. Або не хотів знати. Легкий випадок сексуального насилля. Але чи можна було назвати це сексуальним насиллям? Добре. Статеві зносини з неповнолітніми. Ні, це теж не те. Майк повнолітній, і він здатен себе захистити. У будь-якому разі хлопець отримав досвід, гарно провівши час. Тож немає значення, як саме це сталося. З моделей поведінки дівчат Джубал не міг навіть відтворити злочину, тому що ті моделі постійно змінювалися. Інколи АБВ проти Д, потім БВГ проти А – чи АБ проти ВГ, чи АД проти ВГ, та усі інші можливі способи, якими чотири жінки могли змовитися одна з одною. Так тривало майже тиждень після тієї злощасної поїздки в церкву. Майк впродовж усього цього часу перебував у своїй кімнаті в такому глибокому трансі, що Джубал засвідчив би його смерть, якби не бачив подібного раніше. Джубал не помітив би цього, якби ведення домашнього господарства з того часу не пішло шкереберть. Здавалося, що дівчата проводили половину свого часу пробираючись навшпиньки, щоб подивитися, чи з майком все гаразд. І були надто зайняті, щоб готувати як потрібно, а також для того, щоб бути гарними секретарками. Навіть непохитна Анна. Чорт, Анна була найгіршою з усіх. Неуважна, плакала без причини. А колись Джубал міг закластися на своє життя, що якби Анна мала свідчити у другому прибутті, то просто запам'ятала б дату, час, учасників події та атмосферний тиск, навіть не кліпнувши своїми спокійними блакитними очима. Потім у четвер вдень Майк несподівано розбудив себе, і АБВГ почали опікуватися лише ним. Були менше ніж пилом під колесами його колісниці. Оскільки тепер дівчата знову знаходили час, щоб забезпечити Джубалові ідеальне обслуговування, він радів своєму щастю і викинув все з голови. Окрім суперечливої та дуже приватної думки про те, що якби він вимагав розкрити карти, Майк міг би легко збільшити їхню зарплатню разів у п'ять, просто відправивши листівку Дугласу. Щойно домашній спокій було відновлено, Джубал більше не звертав уваги на те, хто був головним у його королівстві. Їжу подавали вчасно, і, якщо це взагалі було можливо, смачнішу, ніж будь-коли. Якщо він вигукував «сюди», перед ним з'являлася дівчина з близькому очах, щаслива і готова працювати. А в такому разі Джубалові було начхати на те, хто там має перевагу серед хлопців, чиї дівчат. Крім того, що Джубал радів відновленню миру в домі, він так само цікавився змінами, що сталися з Майком. Раніше Майк був таким слухняним, що Джубал вважав це патологічним. Тепер став настільки впевнений у собі, що Джубал описав би його як зарозумілого. Якби Майк і далі не залишався незмінно ввічливим та уважним до інших. Проте він приймав повагу від дівчат, наче природне право і тому Майк видавався старшим, а не молодшим за свій вік. Його голос поглибшав, він говорив радше владно, ніж сором'язливо. Джубал вирішив, що Майк перетворився на частину людської раси, тож тепер, на його думку, можна було виписувати цього пацієнта. Все було нормально, окрім однієї дрібниці. Джубал нагадав собі, що Майк все ще не сміявся. Він міг посміхнутися жартам. І навіть інколи не просив їх йому пояснювати. Майк був дуже веселим, навіть радісним. Проте ніколи не сміявся. Джубал вирішив, що це неважливо. Цей пацієнт психічно та фізично здоровий. І він людина. Ще кілька тижнів тому Джубал був упевнений у тому, що вилікувати цього пацієнта неможливо. Він був досить простим та чесним лікарем, щоб не вимагати похвал. Заслуга дівчат тут була більшою, ніж його. Чи йому слід сказати «дівчини»? З першого ж тижня, відколи він тут з'явився, Джубал майже щодня казав Майку, що йому тут раді. Проте він міг вийти і побачити світ, щойно відчує, що готовий до цього. З огляду на це, Джубал не повинен був дивуватися тому, що одного разу під час сніданку Майк повідомив, що їде. Проте він був вражений, і, що його особливо здивувало, одночасно ображений. Він приховав це, без потреби використавши серветку, перед тим, як відповісти. «Ну і коли?» «Ми їдемо сьогодні». «Хм, моя жена». Джубал оглянув усіх за столом. «А Ларі і Дюк збираються взяти на себе кухню, доки я не відкопаю ще помічниць?» «Ми все обговорили». Відповів Майк. Зі мною їде Джил. Більше ніхто. Мені більше ніхто не потрібен, Джубале. Мені відомо, що я ще не дуже добре знаю, як поводяться люди у цьому світі. Я все ще роблю помилки. Мені тимчасово потрібен провідник. Думаю, це мусить бути Джил, тому що вона хоче продовжувати вивчати марсіанську. Гадаю, всі інші теж такої ж думки. Проте, якщо ти хочеш, щоб джил залишилася, це може бути хтось інший. Дюк та Ларі теж виявили бажання мені допомогти, якщо ти не зможеш обійтися без однієї з дівчат. Ти хочеш сказати, що у мене є право голосу? Що? Джубала, це має бути твоє рішення. Ми всі це знаємо. Синку, ти джентльмен і, ймовірно, щойно ти вперше збрехав. Сумніваюся, що я зміг би втримати хоча б дюка, якби ти був проти. Гадаю, що це має бути Джил. Проте послухайте, діти, це все одно ваш дім. Двері завжди відчинені. Ми знаємо, і ми повернемося. Ми знову розділимо воду. Так і буде, синку. Так, батьку. Що? Джубале у Марсіанській немає слова для батько. Проте нещодавно я грокнув, що ти мій батько. І батько Джил. Джубал глянув на Джил. Хм, я грокаю. Бережіть себе. Так, ходімо, Джил. Вони пішли ще до того, як він встав за столу. Розділ 26 Це був звичайний мандрівний ярмарок. У звичайному містечку ті самі атракціони, той самий смак цукрової вати, і гральні вагончики, що випробовували встановлений рівень терпимості місцевого закону до відокремлення простаків від їхніх грошей, чи то завдяки киданню бейсбольних м'ячів по мішенях, чи через колеса удачі, чи ще якимось чином, проте так чи інакше це відділення відбувалося. Лекцію на сексуальну тематику підігнали під місцеву версію концепції Чарльза Дарвіна. Дівчата під час вистав використовували саме таку кількість диму, якої вимагали місцеві звичаї. Безстрашні фентони виконували своє непідвладне смерті у рамках здорового глузду подвійне пірнання якраз перед останнім виступом кожного вечора. Вистава «10 в 1» була однаково стандартна. Там не було телепата, але був фокусник. Не було бородатої дами, проте вони мали напівчоловіка, напівжінку. Тут ніхто не ковтав мечів, зате ковтали вогонь. Замість татуйованого чоловіка була татуйована дама, яка ще й заклинала змій. А під час вистави, за додаткових 50 центів, вона з'являлася повністю гола. Одягнена лише у неприкрите живе тіло з екзотичними малюнками. І кожен простак, який зміг би знайти нижче шиї хоч один квадратний дюйм без татуювань, отримав би чек на 20 доларів. Ті 20 доларів так ніхто й не отримав за весь сезон, попри те, що вистава була і справді розкручена. Місіс Пайвонські на афішах Місіс Пі залишалася абсолютно спокійною, виходячи без жодного іншого одягу, окрім неприкритого живого тіла а також 14-футового боа-констриктора, знаного як «Солоденька булочка». «Солоденька булочка» обвивалася навколо Місіспі так продумано, що навіть місцевий союз пасторів не зміг би знайти справжнього виправдання скаргам, зокрема зважаючи на те, що їхні доньки, які відвідували ярмарок, були вбрані приблизно так само, а прикриті навіть іще менше». Щоб спокійну й покірну солоденьку булочку не турбували, місіс Пі завбачливо стояла на маленькій платформі посеред брезентового басейну, на дні якого було з десяток кобр. Часом траплялися п'яниці, які були впевнені, що всі змії заклинательки були безпечними, і тому намагалися залізти у басейн, шукаючи той квадратний дюйм без візерунку. Проте й вони змінювали свою думку, що на якась кобра помічала їх піднімалася і розкривала капюшон. Окрім того, освітлення було скромним. Проте п'яниці не могли виграти 20 доларів у будь-якому разі. Заява місіс Спі була значно голосніша за долар. Разом зі своїм покійним чоловіком вона впродовж багатьох років володіла татуювальним салоном у Сан-Педро. Коли клієнтів було мало, вони прикрашали одне одного. Врешті-решт з мінімальними незручностями для неї. Коли від її шиї й донизу не залишилося жодного вільного місця, щоб продовжити, цей мистецький твір був повністю закінчений. Вона дуже пишалася як тим, що була найбільш татуйованою жінкою у світі, так і тим, що автором тату був найвизначніший світовий митець, яким вона скромно вважала свого покійного чоловіка. Вже не кажучи про гордість від того факту, що кожен зароблений нею долар, вона заробила чесно. Вона спілкувалася з аферистами та грішниками і не сторонилася їх. Проте її власна чесність була недоторканною. Їх з чоловіком не вернув сам Фостер, і вона підтримувала своє членство у Сан-Педро, а також відвідувала служби у найближчому філіалі церкви Нового Откровення, незалежно від того, де була. Патриція Пайвонський з радістю би обійшлася без захисту солоденької булочки під час виступу. Не лише для того, щоб довести свою чесність, яка не потребувала доказів, оскільки вона знала, що це правда. А й тому, що була переконана, що вона була кращим полотном релігійного мистецтва, ніж будь-які стіни чи стелі Ватикану. Коли вони з Джорджем побачили світло, на тілі Патриції недоторканними залишилися тільки три квадратні дюйми. Перед тим, як він помер, вони зобразили на них повну ілюстровану історію життя Фостера. Від Ясел з Янголами поблизу до Дня Слави, коли він посів, призначене йому місце серед архангелів. На жаль, адже це могло перетворити багатьох грішників на шукачів світла, більшість фрагментів цієї священної історії слід було прикривати, а обсяг залежав від місцевих шерифів. Проте вона могла показати її на закритих зустрічах щастя у місцевих церквах, куди ходила, якщо пастор цього хотів що зазвичай і траплялося. І, хоча це завжди додавало щастя, врятованим це було не потрібно. Патриція радше рятувала б грішників. Вона не могла проповідувати, не могла співати і ніколи не говорила божественною мовою. Проте сама вона була живим свідченням світла. У наступній серії вистав «Десять в одній» вона виступала майже останньою, якраз перед фокусником. Це дало їй час прибрати свої непродані фотографії. Четвертак за чорно-білу, 50 за кольорову. Набір фотокарток у запечатаному конверті за 5 доларів, котрий продавався лише тим, хто мав друковане посвідчення доктора медицини, психолога, соціолога чи якогось подібного, хто володів спеціальністю, недоступною загальній публіці. І тут виявлялася чесність Патриції. Вона ніколи не продавала такий конверт, навіть за 10 доларів, якщо їй не показували посвідчення чи хоча б візитки. Ніяких брудних грошей, доки її діти не закінчать школу. Та йшла за відкидну завісу, щоб підготуватися самій та підготувати своїх змій до виступу. Фокусник доктора Полло виступав на останній платформі, найближчій до відкидного полотна біля входу. Він почав з того, що роздав своїм глядачам десяток блискучих сталевих кілець кожне розміром з тарілку. Він спонукав їх пересвідчитися на власні очі, що кожне кільце цілісне та гладеньке. Потім він склав їх так, щоб кільця накладалися одне на одного. Доктор Аполло пройшовся вздовж платформи, дістав паличку і торкнувся неї до кожного перекриття, і цільні сталеві кільця вже утворювали ланцюжок. По буденному поклавши паличку у повітрі, він закотив рукава, Взяв у помічниці миску яєць і почав жонглювати десь приблизно десятком з них. На жонглювання не дуже звертали увагу. Більшість поглядів були прикуті до його асистентки. Вона була гарним прикладом того, як можна виглядати сучасно і функціонально. Хоча на ній було значно більше одягу, ніж на юних леді з шоу-програми. Тим не менше складалося враження, що в неї взагалі немає татуювань. Ледь помітний інтерес з'явився, коли з шести яєць залишилося п'ять, потім чотири, три, два, аж поки нарешті доктор Аполло підкинув у повітря останнє яйце із все ще закоченими рукавами та спантеличеним виразом обличчя. Врешті-решт він сказав, «З кожним роком яєць стає все менше і менше». І підкинув ті, що залишилися над головами найближчих до сцени глядачів, у тих, хто стояв в останніх рядах натовпу. «Ловіть!» Він розвернувся і, здавалося, не помітив, що яйця так і не долетіли до цілі. Доктор Аполло показав кілька інших трюків із тим самим трохи спантеличеним виразом обличчя та байдужим бурмотінням. Тепер він покликав до сцени маленького хлопчика. «Синку, я можу сказати, про що ти думаєш. Ти думаєш, що я не справжній чарівник». І маєш рацію. І отримуєш один долар. Він поклав йому на долоню банкноту. Вона зникла. Здавалося, фокусник засмутився. Впустив? Що ж, тримай ще одну. Друга купюра зникла. От лишенько. Що ж, я мушу дати тобі ще один шанс. Скористайся обома руками. Тримаєш? Добре. Але краще швиденько йди звідси. У будь-якому разі тобі вже час у ліжко. Малюк кинувся з грошима геть, а фокусник повернувся і знову здавався збитим з пантелику. Мадам Мерлін, що нам слід робити зараз? Гарненька асистентка підійшла до нього, нахилилася і прошепотіла йому щось на вухо. Він похитав головою. Ні, не перед усіма цими людьми. Вона знову зашепотіла. Здавалося сказане, його засмутило. Вибачте, друзі, але мадам Мерлін наполягає на тому, що хоче лягти у ліжко. Чи знайдеться тут джентльмен, який зможе їй допомогти? Він глянув на натиск добровольців. О, лише ви двоє. Чи хтось із вас, джентльмени, служив у армії? Добровольців все ще більше, ніж достатньо. Доктор Аполло обрав двох із них і сказав, «Під краєм платформи є гармійське ліжко. Просто підійміть завісу. А тепер чи не можете ви поставити його ось тут на сцені? Мадам Мерлін, поверніться сюди, будь ласка». Поки двоє чоловіків встановлювали ліжко, доктор Аполло зробив кілька рухів у повітрі своєї асистенці. «Спи! Спи! Зараз ти спиш, друзі, вона у глибокому транці. Чи не будете ви такі ласкаві, джентльмени, які поставили ліжко, тепер покласти її на нього? Один може взяти її за голову, а інший за ноги. А зараз обережніше. І застигло, як труп дівчину перенесли на ліжко. Дякую, джентльмени. Проте нам не слід залишати її неприкритою. Хіба не так? Десь там є простирадло. А, ось воно. Фокусник потягнувся. Знову взяв паличку там, де її залишив, і вказав на стіл, заставлений реквізитом у кінці сцени. Простирадло саме собою піднялося і підлетіло до нього. Просто розстеліть його над нею. Вкрийте і голову теж. Леді не повинна лишатися відкритою поглядом глядачів, коли спить. Дякую. Тепер просто зійдіть зі сцени. Добре. Мадам Мерлін, ви мене чуєте? Так, докторе Аполло. Ви стали такі важкі, коли заснули. Тепер ви відпочиваєте. Ви відчуваєте себе легшою і легшою. Ви спите на ліжку із хмар. Ви випливаєте на поверхню хмар. Простирадло, яке її накривало, піднялося десь на фут. «Не ставайте надто легкою. Ми не хочемо вас втратити». У натовпі хлопець-підліток пояснював, голосно шепочучи. «Зараз її немає під простирадлом. Коли вони вкрили її, вона спустилася вниз через таємні двері. Це просто легкий каркас, що важить не більше, ніж саме простирадло. А через хвилину він скине його, і в цей момент каркас складеться і зникне». «Хитрість! Усі так можуть!» Доктора Полло ігнорував його і продовжував говорити. «Трохи вище, мадам Мерлін. Вище. Туди...» Накидка погойдувалася у шести футах над сценою. Юний розумник зашепотів до своїх друзів. «Там є тонкий сталевий стержень, проте його важко побачити неозброєним оком. Це можливо лише під одним кутом». Там, де простирадло звисає і прикриває старшень. Доктор Аполло повернувся і попросив добровольців прибрати ліжко і поставити його назад під сцену. Зараз воно їй не потрібне. Вона спить у хмарах. Він повернувся до обрисів у повітрі і вдав, ніби прислухається. Що? голосніше, будь ласка. А, вона говорить, що не хоче простирадла. Воно надто важке. Ось у цьому місці зникає каркас. Фокусник потягнув за один кутик простирадла і стягнув його вниз. Публіка ледь помітила, що він навіть не потурбувався скласти його. Простирадло просто зникло. Всі глядачі дивилися на мадам Мерлін, яка все ще висіла у повітрі. Все ще спала у шести футах над сценою. Сцена стояла посередині намету, а публіка оточувала її з усіх боків. Товариш хлопця, котрий все знав про сценічну магію, сказав. «Добре, спіді, ну і де сталевий стержень?» Той невпевнено відповів. «Ти маєш глянути з того боку, з якого він не хотів би, щоб ти дивився. Саме тому вони направляють ті прожектори так, щоб вони тебе засліплювали». Доктора Полло промовив. «Досить спати, казкова принцесо. Дай мені руку. Прокидайся. Прокидайся». Він взяв її за руку, потягнув униз і допоміг мадам Мерлін стати на сцену. «Бачив, бачив, як важко вона опускалася. Бачив, куди вона стала. Ось куди зник стали стержень», – задоволено додав хлопчина. «Просто хитрість». Фокусник продовжував говорити. «А зараз, друзі, якщо ви будете такі ласкаві віддати свою увагу нашому вченому лектору професору Тимошенко... Закликальник відразу ж його перебив. «Не йдіть! Тільки на цій виставі, за домовленістю з Радою коледжів та університетів та з дозволу відділу безпеки та благоустрою цього прекрасного міста, ми пропонуємо чек на 20 доларів абсолютно безкоштовно, будь-кому з вас». Більшість пояснень стали частиною вистави. Кілька глядачів блукали навколо, а потім, коли більшість прожекторів у головному наметі вимкнули, почали розходитись. Диваки та працівники ярмарку готувалися розбирати реквізит і тимчасові споруди. Вранці вони повинні були встигнути на потяг, і головним зіркам залишалося тільки кілька годин для сну. Тому персонал починав поступово розбирати спершу технічні намети. Вже скоро закликальник, менеджер, власник вистав 10 в одній повернувся до напівзатемненого намету, поспішаючи на виступ, де розповів про відгуки на останній вихід. «Смітті, не йди. Маю дещо для тебе». Він передав фокуснику конверт, і доктора Поло сховав його у кишеню, навіть не глянувши. Менеджер додав. «Хлопче, мені не хочеться тобі цього казати, проте ви з дружиною не поїдете з нами до падуки». «Я знаю». «Що ж, послухай, не бери це близько до серця. Нічого особистого, але я мушу дбати про виставу. Замість вас ми поставимо команду телепатів». Вони виконують популярний акт скорочитання. Потім вона вгадує характер та наміри людей, поки він займається магічною кулею. Вони нам потрібні. І ти знав, що у вас немає гарантій на весь сезон. Ви виступали тимчасово. Я знаю, погодився фокусник. Мені відомо, що час піти. Жодних образ, Тіма. Що ж, я радий, що ти це так сприйняв. Закликальник вагався. «Смітті, хочеш пораду?» «Просто скажи «ні», якщо не хочеш». «Я б дуже хотів отримати від тебе пораду», – просто відповів фокусник. «Добре, якщо ти просиш. Смітті, твої фокуси гарні. Чорт, деякі з них навіть мене вибивають з колії. Проте нерозумні фокуси роблять фокусника. Твоя проблема не в цьому. Ти поводишся як учасник ярмарку». У тебе є свої справи, і ти ніколи не критикуєш вистави інших, і допомагаєш, якщо комусь потрібна допомога. Проте ти не є ним. І знаєш чому? Ти навіть уявлення не маєш, що робить простака простаком. Не можеш залізти йому в голову. Справжній фокусник може змусити публіку відкрити рота і ловити мух, просто витягнувши четвертак з повітря. Левітація терстона, яку ти виконуєш, я ніколи не бачив, щоб хтось робив це так ідеально, як ти». Проте простаків це не розігріває. Ніякої психології. Взяти хоч мене за приклад. Я не можу навіть витягнути четвертака з повітря. Чорт, та я заледве користуюся ножем та видалкою так, щоб не порізатися. Я цього не вмію робити. Проте вмію дещо важливіше. Я знаю простаків. Знаю, де схована ту жилку злодійства в їхньому серці. Знаю, наскільки вона велика. Знаю, чого вони спраглі. Незалежно від того, чи знають вони про це самі, чи ні. Це вміння влаштувати виставу синку. Немає різниці, чи ти політик, який балотується на пост, чи проповідник, що блукає в пошуках пастви, чи фокусник. Ти розумієш, чого хоче цей дурень, і можеш залишити половину свого реквізиту у скрині. Впевнений, що ти маєш рацію. Я знаю, що це так. Він хоче сексу, крові та грошей. Ми не даємо йому справжньої крові, якщо тільки тих, хто ковтає вогонь чи метальні ножі, не зроблять жахливу помилку. Ми не даємо йому і грошей, а просто спонукаємо його сподіватися на це, поки забираємо їх у нього. Ми не даємо йому сексу. Але чому сім з десяти дурнів купують квиток на виставу? Щоб побачити оголену бабу, ось чому. А ще через шанс отримати десятидоларовий папірець за розглядання. І це за умови, що вони мають... Таку ж або й кращу у себе вдома, оголену будь-коли, коли він захоче. Він не бачить і не отримує винагороди, але все одно йде від нас щасливим. Чого ще хоче простак? Таємниць. Йому хочеться думати, що світ – це романтичне місце, в той час, як він прекрасно знає, що це не так. Це твоя робота. Просто ти ще її не засвоїв. «Дурниці, синку, навіть простаки знають, що твої трюки фальшиві. Хіба що простаки захочуть вірити, що вони справжні. І це ти маєш допомогти їм повірити, поки вони є частиною вистави. Ось чого тобі не вистачає. Як мені це зробити, Тіма? Як я можу дізнатися, що зачепить дурня?» «Прокляття, я не можу тобі цього сказати. Це ти мусиш дізнатися сам. Вийди на двір і озирнися. «Спробуй трохи побути дурним. Але...» «Що ж, візьмемо твою ідею прикинутися людиною з Марса. Ти не повинен пропонувати дурний від те, чого він не проковтне. Всі вони бачили людину з Марса на фотографіях чи по стереобаченню. Прокляття, я сам бачив його. Звичайно, ти трохи на нього схожий, ну, в загальних рисах. Така випадкова схожість. Проте навіть якби ти був його братом-близнюком, Просто таки знали б, що вони не бачили людину з Марса у серії «Вистав 10 в одній». Це так само безглуздо, як назвати того, хто ковтає мечі президентом Сполучених Штатів. Розумієш мене? Дурень хоче вірити, проте він не подякує тобі за образу тих залишків освіченості, які він має. Бо навіть у дурнів є якісь мізки. Ти маєш запам'ятати це. Я запам'ятаю. Добре. Я забагато говорю. Проте професія закликальника перетворюється на звичку. З вами все буде добре, діти? Що там із заощадженнями? Прокляття, мені не слід цього робити, але, можливо, вам потрібно позичити грошей? Дякую, Тіма. Ми не пропадемо. Що ж, бережіть себе. Бувай, Джил. Він швидко вийшов. Патриція Пайвонський зайшла через бокову завісу, вбрана у халат. Діти, Тім запоров вашу виставу. Ми б поїхали у будь-якому разі, Пат. Я знала, що він збирався. Це так мене розізлило, що я хотіла вистрибнути, щоб показати себе. Секундочку, Пат. Я серйозно. Я б могла виступати де завгодно, і він це знає. Залиште його без вистави. Він може найняти інших акторів. Але гарна вистава – це не клоуни, яких знайти не так уже й важко. «Пат, Тім має рацію, і ми ж Джил це знаємо. Я не засвоїв вміння влаштовувати вистави». «Що ж, можливо, і так, але я за вами сумуватиму. Ви для мене були як діти». «О, любі, послухайте, мій намет стоятиме аж до ранку. Ходімо до мене на посиденьки». Джил відповіла. «Пат, краще поїхати з нами у місто. Вип'ємо по парі келихів». Тобі б сподобалося зануритися у велику гарячу ванну з сіллю? Хм, я принесу пляшку. Ні, заперечив Майк. Я знаю, що ти п'єш. І у нас це є. Пішли. Що ж, піду. Ви зупинилися в Імператорському, чи не так? Проте я не можу піти з вами. Спершу я мушу переконатися в тому, що з моїми крихітками все гаразд. І сказати солоденькій булочці, що відійду ненадовго. І покласти їй кілька пляшок з гарячою водою. Я спіймаю таксі. Десь через півгодини. Вони поїхали в місто. За кермом сидів Майк. Це було казкове маленьке містечко, де не було автоматичного контролю швидкості в авто. Навіть у діловій частині міста. Майк керував з обережною точністю, обираючи максимальну із припустимих швидкість і використовував паузи у контролі, яких Джилл не могла помітити, аж поки вони не залишалися позаду. Він робив це без особливих зусиль, так само, як і жонглював. Джилл знала, як це робити, навіть сама трохи навчилася. Майк розтягнув своє відчуття часу так, щоб проблема жонглювання яйцями, чи швидше пересування на авто були швидкими, той час, коли все інше було сповільненим. Тим не менше, вона розмірковувала над тим, що це неймовірне досягнення для людини, яка лише кілька місяців тому плуталася, зав'язуючи шнурки. Вони не розмовляли. Майк міг говорити у такому розтягненому часі, якщо це було потрібно. Проте це було незручно, принаймні поки вони були у різних часових темпах. Натомість вона з легкою ностальгією думала про життя, яке вони залишили згадуючи та вшановуючи його, певною мірою більше з марсіанськими ідеями, ніж з англійськими. Їй це дуже подобалося. Упродовж усього життя, аж доки вона не зустріла майка, вона перебувала під тиранією годинника. Спочатку маленькою дівчинкою у школі, потім вже дорослішою, у значно важчій школі, а потім під тиском невблаганної рутини в лікарні. Ярмарок був зовсім не схожий на це. Окрім легкого, радше приємного обов'язку стояти і гарно виглядати кілька разів на день, з полудня і до останнього глядача ввечері, у неї не було нічого, що вона повинна була б робити у точно визначений час. Майка не хвилювала, чи їли вони один раз на день чи шість, і в який спосіб вона б не підтримувала в домі порядок. Його це влаштовувало. У них був власний намет та спорядження для мандрівок. У багатьох містах вони не надто й затримувалися між прибуттям та від'їздом. Ярмарок був маленьким замкненим світом, анклавом, куди не доходили заголовки та проблеми зовнішнього світу. Там вона була щаслива. Будьте певні, кожне місто просто кишіло простаками. Проте вона зрозуміла точку зору працівників ярмарку. Простаки не думають, що так само можуть опинитися за склом. Джил усвідомлювала, чому дівчата, що брали участь у шоу у виставах, демонструючи частини свого тіла, і лише у деяких містах не показували взагалі нічого, якщо там були чіткі обмеження, не відчуваючи сорому, не були безсоромними поза виставами. Простаки не були для них людьми, вони були краплями нічого». Ледь помітними краплями, чиєю єдиною функцією було заплатити свої півдолара за вхід. Так, ярмарок був радісним, абсолютно безпечним домом, навіть попри те, що їхні вистави були невдалими. Так було не завжди, відколи вони вперше покинули затишний будинок Джубала, щоб вийти в світ та покращити знання майка. З того часу вони кілька разів потрапляли в скрутне становище. Не лише через пресу, а й через безліч людей, які, здавалося, думали, що можуть вимагати чогось від Майка, просто тому, що він людина з Марса. Тепер Майк думав, що його риси стали дорослішими і злегка дещо змінив у своїй зовнішності. Окрім цього, вони ще й часто бували в місцях, де ніхто не очікував побачити людину з Марса, принаймні публічно. І це забезпечувало їм приватність. До того часу, коли Джил зателефонувала додому, щоб залишити нову поштову адресу, Джубал запропонував історію прикриття. І за кілька днів Джил прочитала у пресі, що людина з Марса знову поїхав на лікування, цього разу до тибетського монастиря. Насправді ж лікування проходило у Грилігенка у місті Н, де Джил була офіціанткою, а Майк працював мийником посуду. Це було не гірше, ніж бути медсестрою, та й вимагалось від неї значно менше. До того ж, у неї більше не боліли ноги. У Майка був надзвичайно швидкий спосіб мити тарілки, хоча він і мусив бути обережним, щоб не використовувати його на очах у боса. Там вони пропрацювали тиждень, а потім переїхали. Згодом вони інколи працювали, а інколи ні. Майже щодня вони ходили у публічні бібліотеки. Відколи Майк про них дізнався, Джилл з'ясувала, що спершу він був впевнений, що у бібліотеці Джубала є копії усіх книг на землі. Коли ж дізнався неймовірну правду, вони залишилися в екроні майже на місяць. Джилл тоді багато ходила по магазинах, оскільки Майк з книжкою не був гарним співрозмовником. Проте об'єднані вистави Бакстера та шалені веселощі для усієї родини – були наймилішим місцем з усіх, що їм траплялися впродовж їхньої звивистої мандрівки. Джил подумки хихотіла, згадуючи, як в якому місті. не немає значення. Коли заарештували всіх учасниць шоу-програми. Це було несправедливо навіть за нормами простаків, оскільки щодо всього існували попередні домовленості. З бюстгалтером чи без. Блакитні вогні чи яскраве світло та всі інші приписи місцевого старшого шерифа. Тим не менше, він затримав їх, а місцевий суддя, здавалося, мав намір не тільки оштрафувати дівчат, а й ув'язнити їх як волоцюг. Ярмарок закрили, а більшість працівників пішли на слухання, разом із численними дурнями, які бажали побачити, як безсоромні жінки отримують по заслугах. Майк та Джил зуміли втиснутися біля дальньої стіни судової зали. З того часу Джил ще довго переконувала Майка, що він ніколи не повинен робити нічого такого, чого не може звичайна людина. Принаймні там, де це можуть помітити. Шариф свідчив про те, що він бачив з подробицями цієї публічної розпусти. І насолоджувався своїм свідченням. Джил помітила, що Майк намагався тримати себе у руках. Але під час свідчень і і суддя несподівано залишилися без одягу. Вони з Майком тоді тихенько вислизнули звідти під час безладу. А пізніше Джил дізналася, що підсудні, всі без винятку, також були звільнені, і, здається, проти цього ніхто не заперечував. Звичайно, ніхто не пов'язав це диво з Майком, а сам він ніколи не згадував про нього у розмові з Джил, так само, як і вона, адже в цьому не було потреби. Ярмарок одразу ж спакував речі і поїхав на два дні раніше, до очисніших містечок де правила обумовлювали сітчасті бюстгалтери під час виступів, і жодних судових скарг після вистав. Джил згадала вираз обличчя шерифа та його зовнішній вигляд, коли несподіване обвисання спереду показало, що шериф, щоб не втратити гідності, виявляється, носив тісний корсет. Так, ярмаркові часи були гарними. Вона подумки звернулася до майка, щоб нагадати йому, яким кумедним здавався той селюк шериф. Зі слідами від корсету на попереку та животі. Проте зупинилася. У марсіанській мові було відсутнє почуття гумору. Тож, звичайно, вона не могла йому цього сказати. Між ними розвивався телепатичний зв'язок. Проте лише марсіанською. «Так, Джил», – подумки відповів він. «Пізніше». Через якийсь час вони дісталися імперського готелю. І вона відчула, як сповільнювався його розум, коли він паркувався. Джилби краще обрала намет на території ярмарку. Там їй бракувало лише одного – ванни. Душ – це добре, та немає нічого кращого за ванну з гарячою, гарячою водою. Просто залізти в неї аж по підборіддя та відмокати. Інколи вони затримувалися в готелі на кілька днів і брали на прокат наземне авто. Майк спершу не поділяв її фанатичного захоплення щоденним миттям. Тепер же він був таким же прискіпливим до чистоти, як і Джилл. Але лише тому, що вона привчила його до цього. Бруд його не дратував. Більше того, він міг залишатися бездоганно чистим, не витрачаючи час на ванну. Так само йому ніколи не потрібно було ходити до перукаря, поки він не дізнався точно, до якої саме довжини повинно відрости його волосся з точки зору Джилл. Але Майк також любив проводити час у готелях заради того, щоб купатися самому. Більше за все він любив занурюватися у воду життя, незалежно від потреби митися, та вже без жодної упередженості щодо води. Готель імперський був дуже старим і вважався просторим лише на початку свого існування. Зате ванна в номері, що носив горду назву «Для молодят», була достатньо великою. Щойно вони приїхали, Джил одразу пішла до ванної кімнати, де почала набирати воду. І була дуже здивована, коли побачила, що раптом виявилася готовою приймати ванну і стояла вже босоніж, За винятком сумочки, яку й досі тримала в руках. Любий Майк. Він знав, як вона любила робити покупки. Як раділа новому одягу. Він обережно провокував її задовольняти цю дитячу слабкість відправляючи у нікуди будь-який одяг, від якого, за його відчуттям, вона більше не була у захваті. Він би робив це щодня, якби Джил не попередила його, що надто багато нового одягу на ярмарку впадатиме в очі. — Дякую, Любий! — вигукнула вона. — Лізьмо у ванну! Він також або роздягнувся, або змусив зникнути і свій одяг. — Ймовірно, остання, — вирішила Джил. Але Майку було нецікаво купувати одяг для себе. Її слабкостей він не поділяв, бо все ще не бачив можливої причини носити одяг для чогось ще, крім простого захисту від стихій. Вони сіли у ванну обличчям одне до одного. Джил зачерпнула долонями воду, доторкнулася губами і запропонувала йому. Не обов'язково було говорити. Так само і ритуал був необов'язковим. Просто Джил подобалося нагадувати їм обом щось, про що нагадувати не було жодної необхідності. Хоч цілу вічність. Коли він підняв голову, вона сказала. «Коли ми їхали, я думала про те, яким кумедним здавався той огидний шериф без одягу». «Він був кумедним?» «Так, і справді дуже кумедним. Я робила все можливе, щоб не засміятися. Не хотіла, щоб нас помітили». Поясни мені, чому він був смішним. Я не бачу тут жарту. Хм, любий, не думаю, що можу це пояснити. Це не жарт, не каламбур чи щось, що можна пояснити. Я не грокнув, що він був кумедним, – серйозно сказав Майк. Обидва ті чоловіки, суддя та шериф, я грокнув неправильність. Якби я не знав, що це тобі не сподобається, то відіслав би їх геть. «Люби майку!» Вона торкнулася його щоки. «Хороший майк! Повір мені, дорогий мій, було значно краще зробити лише те, що ти зробив. Жоден з них не зможе жити далі, не соромлячись цього. І я готова закластися, що у тому місті найближчі 50 років не буде жодних спроб заарештувати будь-кого за непристойну виставу. Поговоримо про щось інше». Я хотів сказати, що мені шкода. Справді шкода, що більше не буде твоїх вистав. Я зробив усе, що міг, коли писав цей сценарій, Люба. Думаю, що я дійсно не вмію організовувати вистави. Це моя вина, Джил. Тім правильно говорить. Мені бракує артистизму. Тим не менше, наші виступи були досить гарними для того, щоб залишатися з об'єднаними виставами Бакстера. Бо з кожним днем я все краще грокаю простаків. тільки ми більше не повинні називати їх простаками та дурнями. Тепер ми не є частиною цього. Це просто люди, не дурні. Я грокаю, що вони дурні. Так, любий, проте це не ввічливо. Я запам'ятаю. Ти вже вирішив, куди ми поїдемо тепер? Ні, коли прийде час, я знатиму. Так, любий. Джил думала над тим, що Майк завжди це знав. Відколи він вперше змінився з покірного на впливового, поступово він ставав все стійкішим та впевненішим у всіх значеннях. Хлопчик тоді він нагадував хлопчика, який втомлювався від того, що тримав у повітрі попільничку, зараз міг підняти у повітря її саму. Вона й справді відчувала себе так, наче літала в хмарах. Саме тому сама внесла це у сценарій того вечора, поки займався кількома іншими справами і продовжував говорити. Він також міг продемонструвати будь-яку іншу силу, якщо це було потрібно. Вона згадала один вкрай дощовий день, коли котраз із вантажівок застрягла у болоті. Довкола неї зібралися 20 чоловіків, намагаючись її витягти. Майк штовхнув плечем, і вантажівка рушила. Вона бачила, як це сталося. Застрягле одне колесо просто саме собою піднялося з бруду. Проте зараз Майк був значно обережнішим і не давав нікому змоги здогадатися. Вона також згадала той момент, коли він нарешті грокнув, що обов'язкова умова неправильності перед тим, як він змушував предмети зникнути, стосувалася лише живих, грокнутих предметів. Так, її сукня не повинна була мати неправильність для того, щоб відіслати її у нікуди. Обмеження були пересторогою під час навчання пташенят. Дорослий міг робити усе так, як грокав. Їй було цікаво, якою буде наступна суттєва зміна. Проте Джил не надто цим переймалася. Майк лишався добрим і мудрим. Все, чого вона могла його навчити, це маленькі дрібниці щодо того, як жити серед людей тоді як сама вчилася в нього значно більшого, з відвертішою радістю та більшим захватом, яким вона не знала, відколи помер її батько. «Майку, правда ж було б гарно, якби до нас у цій ванні приєдналися Доркас, Анна та Мірія, а ще батько Джубал та хлопці та... О, вся наша родина!» «Знадобилася б більша ванна!» «Хто б мав би щось проти того, щоб трохи посунутися?» Проте, краще пасував би басейн Джубала. Коли ми знову відвідаємо домашніх, Майку? Джубал запитує мене про це під час кожної розмови. Грокаю, що це буде скоро. Марсіанське скоро чи земне? Не зважай, любий. Я знаю, що це трапиться, коли очікування наповниться. Проте, це нагадало мені, що скоро тут буде тітонька Патті. А я маю на увазі земне скоро. Вимиєш мене? Вона встала. Майка залишився там же, де й був. Мило піднялося з мильниці, пройшлося всім тілом і саме собою повернулося на місце. А мильний шар перетворився на піну. О, достатньо! Лоскотно! Сполоснути? Я лише змию. Вона швидко присіла навшпиньки, похлюпалась, змиваючи піну. Якраз вчасно. Хтось стукав у вхідні двері. «Любчаки, ви пристойно вдягнені?» «Вже йду, пад!» – вигукнула Джил і попросила його, виходячи з ванної. «Висушиш мене? Будь ласка!» Вона одразу ж стала сухою. Не лишилося навіть мокрих слідів від ніг на килимку. «Любий, не забудь щось надягти перед тим, як вийти. Патті, леді, не те, що я. Не забуду!»